термопласт автоматів, чи, скажімо, гальванічних ванн та устаткування для вакуумного напилення. А вже про те, що у плановій продукції не лише у Зенській фабрикі, але підприємству трьох найближчих областей не було таких заклепок, засібок, пряжок, гудзиків, фіксаторів та інших хіпацьких прикрас. Знав не лише фахівець Вадим а й багато більш-менш розумних людей. А до речі, рекетири фурнітурників не просто не чіпали, а навіть прикривали і не здирали з них данину. Кожному разі це робилося не на ринку. На перших порах розслідування просувалося чудово. Перед усім ділясь знаки ретельна підготовка початку. Спрацювало й те, що зовсім недавно загрімів лісовий, а його замет тремтіли і рішуче відбрикувалися від перших узенських пікувальників. Сам же Матвій Петрович не прислухався до двох вельми поважних телефонних дзвінків, не став струнко і не кинувся виконувати побажання. А натомість сказав абонентам, що зараз в прокуратурі працює комісія з Москви. Чи цісінька правда? і розслідування взято під особливий контроль. перебільшення. Але практично його неможливо перевірити. Ну, тож найкраще, що можна тепер зробити, проводити це розслідування показово. Добре було й те, що рикетирів взяли на гарячому, ізолювали надійно, допитували професійно. Вибиті з рівноваги громили і ділки – які досі були впевнені у своїй безкарності, розгубилися і вибувкали зайве. Потім була пауза, і знову успіх накрили чорну фурнітурну фабричку. І, хоч опір міських та обласних владарів помітно посилося, стало зрозуміло, що пожежу вже не заносити не тії часи. Здавалося, що всі злочинні нитки тримають своїх чітких лаписьках. Жора Деркач, здавалося, що виявили узенський вузол саме на тій стадії, коли мафія тільки починала формуватись. Здавалося, а тепер усе враз переплуталось, стало з ніг на голову. Щось втратило значення, а щось інше, чи не те, про що мовчить Вадим, значення Траса, як і всі південні шляхи влітку, перевантажена машинами. Закиптюжень громаддя тягачів, сріблясті брускі рефрижераторів, різнобарвні краплинки легкових автомобілів, суцільна стрічка на добрий десяток кілометрів. Вадим за найменшої можливості йшов на обгін та вигравав зовсім небагато. А Петрович, його не чіпав. Нехай... Адреналінчик розжене, А сам подумки вкотре розкладав ранішню розмову з Савайдою. Факт його дзвінка то була несподіванка, чи не більша, ніж власний зміст повідомлення. Навіщо Сагайда дзвонив? Показав, що йому відомі плани обласної прокуратури. Несерйозно продемонстрував. Що незважаючи на усунення лісового, зв'язки поновлено, а слідчий відділ під ковпаком? Але навіщо така демонстрація? Елементарна тактика боротьби використовувати розвіддані. Однак в жодному разі не засвідчувати свої канали, не показувати свою обізнаність. Та це гайдаш зовсім не дурень. Один з кращих в своєму відомстві. Деркаж, до речі, теж був недурень. Мітливий, достатньо гнучкий, але безнадійно зіпсований атмосферою вседозволеності. А Сагайда, шахіст, на три ходи наперед дивиться. Щоправда, трохи схильний до авантюр, однак аж ніяк не панікер. Отже, ранковий дзвінок – це жест». Як пишуть у газетах, жест доброї волі. Заклик до відповідної реакції. До відвертості, якщо це так, то жест дуже вчасний.